Róma, 1898 ősze Az ősi fénye lágy narancs-vörös színnel vonta be a Szent Péter bazilika kupoláját. A tevereparton és a város nagyparkjaiban a fák lomb koronája lassan őszi színeket öltött. A nap már jóval alacsonyabban állt, és már nem sütött olyan kíméletlenül perzselőn, az örök város házaira és templomaira. Maria imádta a színeke pompás, évről évre megismétlődő játékát, ami beborította Rómát a barna, a sárga és a vörös összes árnyalatával. Annak a festékes doboznak a színeire emlékeztették, amelyet kislányként a nagymamájától kapott. Maria napokig csak nézegette a festékeket, mert tudta, hogy amit végül majd papírra visz, úgy sem fog megfelelni annak, amit elvárt magától. Attól való félelmében, hogy csalódnia kell önnön teljesítményében, soha nem is használta a festékeket. Még most is felbontatlanul hevernek íróasztal egyik fiókjában. Maria már gyermekként pontosan ismerte saját erősségeit és gyengéit. Már akkor kiütközött belőle a természettudós, szerette a pontosságot. A művészi kreativitást meghagyta másoknak. Például Anna barátnőjének, aki most éppen mellette ült. Maria elnézte, ahogy Anna elegáns, biztos és lendületes vonásokkal felvázolta a város sziluettjét. Anna időnként megállt, hátradőlt, megvizsgálta és kiabította ceruza vonásait. <kül> mondta, hogy tetszik? Felismered a Szentpéter Bazilikát? Maria oldalra hajtotta a fejét. Persze, jó lesz a rajz. Köszönöm. De Annának aznapra elég volt. Összepakolta a rajz eszközeit, a papírt és a ceruzát eltette bűrtáskájába, és összehajtotta a festőszéket, amelyen ülve addig dolgozott. Menjünk a Café grékóba javasolta, minden vágyam egy csésze kávé és egy narancs torta. Remek ötlet, helyeselt Maria. Hetek óta nem látta a barátnőjét. Most ébredt rá, hogy mennyire hiányoznak az Annával töltött délutánok. Barátnője könnyedsége leglevertebb pillanataiban is felvidította. – Mi történt veled? – kérdezte Anna. Neked kellene Olaszország legboldogabb nőjének lenned. Miért? A szakmai sikereim miatt? Ugyan, ne szerénykedj, nevedett Anna. Torinóban káprázatos beszédet mondtál, a sajtó a lábad előtt hevert, az újságírók heteken át valósággal versenytek, kiír többet a szépségedről és az eszedről. Maria bágyadtan elmosolyodott. A torinói beszéd... Tényleg jól sikerült. Megint ügyesen élt a kínálkozó alkalommal. Az osztrák császárnő meggyilkolásáról szóló lesújtó hírköré építette fel azt a tartalmat, amit meg akart osztani hallgatóságával, és gondolatmenete elérte célját. Előadásában azt követelte, hogy létesítsenek olyan önálló iskolákat értelmi fogyatékos gyermekeknek, amelyekben a gyerekek célzott segítségben és oktatásban részesülnek. Mert az osztrák császárné gyilkosa is volt gyermek valaha, jelentette ki. Egy gyenge elmélyű gyermek, akiből talán soha nem vált volna gyilkos, ha idejében megfelelő nevelést kap. Azt hiszem túl sokat dolgozol, jegyezte meg Anna. Nézd meg magad a tükörben, karikás a szemed, mert már semmi más nem jár az eszedben, csak a kis ütődöttjeid. Maria a fejét rázta. Nem a munka miatt emésztette magát. Megszokta, hogy sokat dolgozik. Épp ellenkezőleg a kutatás, a gyermekek és a felnőttek tanítása kimondottan segített elterelni a figyelmét. Anna megállt, és összehunyorított szemmel mustrálta Máriát. A miatt miatta bánkóc. Anna, mint mindig, most is a fején találta a szöget. Ő azokhoz a kevesekhez tartozott, akik tudtak Mária és Giuseppe viszonyáról. Azt hiszem, más nőkkel is találkozgat. Hát akkor ez egy hülye, válaszolta Anna. A tenyerén kellene hordozni a téged. Ilyen nőt, mint te nem talál még egyet. Mária összehúzta magának a kabátját, Hűvös szél terekedett. Lehet, hogy meg is csal valakivel mondta Halkan. Napok óta nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy Giuseppe nem csak vele osztja meg az ágyát. Magában ki is színezte a képet, és majd beleőrült. A féltékenység szörnyű korként gyötörte. Pedig Giuseppe Váltig bizonygatta, hogy csak őt szereti. Mi lett az égéretéből? Hiába vett rá még most is szenvedélyes pillantásokat, féltékeny a sikerére. Ez biztos. És tudod, kivel találkozgat, Maria megrázta a fejét. Ez csak feltételezés. Lehet, hogy nem is igaz, de azt hiszem, a turinói sikeremnek nem örült igazán. Anna hallgatott, Mariannak pedig eszébe jutottak barátnője szavai, amikor elmondta neki, hogy viszonya van Giuseppével. Anna akkor figyelmeztette, hogy a becsvágyó férfiak rosszul viselik, ha egy nő sikeresebb náluk. Alig találkozunk már, folytatta Maria. Valahányszor találkára hívom, mindig valami dolga van. De hát minden nap legalább nyolc órát együtt töltötök a klinikán és az iskolában. Nem arról az időről beszélek, sohajtott Maria. Azt hiszem... Estére egyszerűen elege van belőlem. Egész nap engem lát, mert állandóan mellette vagyok. És te hogy vagy ezzel, kérdezte Anna. A munka idő után te nem néznéd szívesebben egy másik férfi ábrázatát. Nem, hördült fel Maria. Egyáltalán nem akarok másik férfit. Ő az, akit megálmodtam magamnak, Giuseppe tökéletes. Elhallgatott majd csöndesen hozzáfűzte. Nagyon szeretem. Szívből. Ez nem csak valami kis flört. Az ég szerelmére, Maria, szakadt ki Annából. Ezek nagyon súlyos szavak. Ez az igazság. Gyengéd, okos, elbűvölő és jóképű. Pontosan tudja, mit gondolok, és megérti a tudomány iránti szenvedélyemet. És azt tudja, hogy iránt, amit érsz el? Maria megtorpant. A kezére nézett, amely már egészen vörös volt attól, hogy állandóan idegesen tördelte. Ebben nem vagyok biztos. Hát akkor okvetlenül mondd meg neki, tanácsolta Anna. Az ő szájából mindig minden olyan egyszerűnek hangzott. Én mondjam meg neki, hogy szeretem? Persze, természetesen. És mi van, ha nem viszonozza az érzéseimet? Nevetségessé teszem magam. Nevetségessé legfeljebb ő teheti magát, te egy remeknő vagy, karolta át Maria vállát. Ha nem szeret téged, meg sem érdemel, és hidd el nekem, más anyák is szültek már vonzó fiúkat. Maria meglepetésében oldalra lépett. De Anna, barátnője olykor botrányosan modern dolgokat mondott, igaz, ő meg nem utolsó ezt szerette penne annyira.